De la infància. Infància. Infància. Infància. Infància. Infància. Infància. Infància. infància, Càpsules sonores, apareitius sonors per documentar experiències de ràdio escolar. Si passa una mica d'aire, millor que fa una calor. La caloreta de l'estiu. Tu queda aigua? Tinc una mica. Mm. Quina bona pinta, aquestes carmanyales que, que dus avui, no? Bon profit, eh? Bon profit. Bon profit. Bueno, mm. doncs, què tal? El dia, com ha anat la jornada? Mm. Jo avui no he fet taller, tu, tu com... Com l'has portat, aquest de tant de i de, de curs? Doncs mm, ja ha començat una mica de ràdio avui no sé si porto gravadora, kit de ràdio o banyador. Perquè hem començat una classe una mica difícil, per dir d'alguna manera, i... quan hem recordat que havíem de gravar, els dos has com, eh, som-hi! I ja, llavors tothom s'ha posat el despil·les i hem pogut com gravar l'espai que que teníem preparat per avui. O sí sigui que molt redisfet diguéssim de com ha acabat la cosa però a l'inici ha estat difícil mm. i vosaltres? però a mi ha anat prou bé, la veritat crec que bueno es nota quan no hi ha moltes energies per mm -hmm. estar a l'escola perquè ja s'ha acabat el curs però fent un taller de ràdio jugant amb amb tots els aparells que portem fent com aquestes coses tan diferents de... Mm de la seva rutina a l'escola, jo crec que sí, ha sortit prou, bé eh? Estic contenta amb el resultat. Molt bé. Mm. Saps que una altra vegada m'han preguntat si no conec un manual o algo per crear una misura escolar? Mm? Sí, oh. just avui. Crec que és una necessitat que és bastant compartida per a les escoles i docents, perquè fa ah, una setmana, quatre dies, que també... una cosa que vaig anar, també em van preguntar el mateix. Escolta, algun material de referència que existeix i tal? I vaig pensar, bueno, sí que hi ha materials que... que... fa uns quants anys que es van fer, però que potser avui en dia no podria recomanar-ne un, com que estigui així com a actualitzat. És que com pot ser que avui en dia ningú ho hagi fet? Una guia o alguna cosa ha aquí als Països Catalans? Sí, no ho no sé. No sé, no sé, no sé hauríem de preguntar-ho. Però jo crec que és fàcil com, no? com aglutinar i sistematitzar aquesta informació per tal de poder-la compartir, sí. no? Sí. sí, sembla fàcil, però també si es vol fer bé jo crec que pot arribar a ser una feinada. Mm, ja. Tot i que, no sé, perquè no ho fem nosaltres. Que no són, no són educomunicadores. No sé, no sé si és plan, o sigui, una guia així hauria de ser col·laborativa, co-creada per un bon grapat de llens diferents, no? En plan, profes, alumnes, activistes, comunitats senceres, és que no ho poden fer soles. Clar, clar que jo soles tampoc no, no ho veig, ah. no ho veig gens, però però potser sí que podríem com facilitar això i anar estirada del fil, no sé, des d'aquest punt de vista sí que m'ho imagino. Sí, exacte, jo igual. M'imagino com un llibret o alguna cosa on es recollissin experiències, jo què sé, diverses, al llarg del territori, mm. totes aquestes coses que ja estan passant en relació a les ràdios escolars. Mm. Total, i, i recollir el, el que està latent, no?, el que està viu, el que es mou a, a les escoles no sé com destacar aquelles coses que, realment, valen la pena, no? Impulsar mm. iniciatives eduradiifòniques. Wow <ríe> sí. I, i també, m'imagino, o sigui, no sé, t'imagines que es parla també dels reptes que s'han trobat pel camí? Uh -huh. I com s'han sortat sortatjat i tal? Mm. Clar, i del, del dret a aprendre la paraula dels infants i les joves, és que també tenen la seva dir tota aquesta raó. I t'imagines que no fos només text? Que anyagui també peces sonores per complementar el material? Wow total! Així pot arribar molt millor. I no seria genial també que, que d'alguna manera aquest material permetés connectar amb altres persones que també tenen aquestes inquietuds o que ja tenen experiència en uh -huh. la matèria? Uh -huh. <laughs> Clar, m'imagino que podria ser com un material de referència, que agrupés a diferents escoles. Uh -huh. Sí, jo, jo m'imagino com un material imprescindible que et permet com, això, caminar, a recolzar-te, no? Com, com algú que sigui útil per, per a aquell docent que s'atreveix a iniciar un projecte així i també per a aquella gent que, que ja tingui una experiència però vulgui reflexionar-hi, donar-hi dues voltes, aprendre d'altres... Mmm... Ai, sí, jo s'imagineu que qui l'escolta o la llegeix també pot emocionar-se amb el que troba? Ah, l'emoció, que important. <ríe> doncs jo, jo m'ho imagino i, i no només m'ho imagino, sinó que també m'agradaria i vull oui, que es faci realitat. Uau, wow, idò, anem a deixar d'imaginar-nos-ho i anem a fer que passi, no? Uau. Wow. Exacte, vinga, som-hi. Dali. som, som doncs. <ríe> Bye.